Elevenítsük fel a 117 perc délutáni magazin szerkesztőjének beszélgetéseit a hét emberével vasárnap este 8 órától. A 117 perc embere ezen a héten. Serrer Péter színésrendező, jó napot kívánok, üdvözlöm! Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat! Megpróbáltam utána nézni annak, hogy díjakkal hogyan van ellátva. A legfiatalabb, az a színikritikusok díja, illetve egy fővárosi önkormányzati díj 1995-ből, de aztán ugrok valamennyit egy filmkritikusok díja. De aztán van a magyar köztársaság érdemlet lovak kereszt, aztán van egy mászai mari díj, amiért nagyon sokan tennék össze már a kezüket. Mégis ennek ellenére úgy veszem észre, hogy viszonyosan büszke erre a magyar filmdíjakra, ami most. Az igen, meg, meg a vállaltársakra kaptam uh, TV díját, szóval még van egy-kettő uh -huh. itt közben, meg a monodrámámmal nyertem, vagy négy színházi díjat, szóval ilyenek azért vannak csak ezek, nem, a, nem az úgynevezett, nem kapnak akkor a publicitást ezek a, ezek a díjak. De nagyon büszke vagyok, igen. Örülök neki, mert ez egy szakmai díj, uh -huh. és... És hát egy feltartott kezű Oscar szobor, mondták nekem. Ráadásul fáj a vállam, én egyáltalán nem tudom feltartani ugyanezt a jobb kezemet, és ez a szobor tartja fel helyettem. Úgyhogy ez csodálatos. Nagyon érdekes, ahogyan a pályája elindul, mert hogy nincsen elméletileg egy akadémikus végzettsége, aztán utána alternatív vagy inkább független színház, már ki tudja, hogy ma már minek mondanánk mondjuk az Arvusóra színházat, aztán utána bárka, ami egy hihetetlenül izgalmas helyzet volt szerintem, meg döbbentő izgalmas helyzet volt, de ugyanakkor egy pillanatra visszatérnék az Arvis Úr a Színházhoz, méghozzá a Mester és Margaritához. Igen. Mert hogy aztán akkor, amikor Pepe és Kapa tarol a filmvány és akkor igen, igen, meg minden egyéb, tehát hogy ott van mellette egy Mester és Margarita, amiben ott van az az arca, hála Istennek, amiben nem lehet egyetemen Pepe és Kapából a Pepét ráhúzni önre. Igen, hát örülök, hogy ezt mondja. Nekem az egy nagyon fontos előadás volt, 13 évig játszottam a Pilátus szerepét ebben az előadásban. Eleve már az, hogy egy előadás 13 évet meg... Volt, volt azóta ilyen? Bármi, bármikor? Van, van mm -hmm. több is, mert a, a mulatság cím előadás pont, amit magunk hey, játszani no, a tárgyában, az 20 éves. Ah. <laughs> És a bárkából hoztuk, 98-ban. Mm -hmm. 99-ben mutattuk be, tehát most töltötte be a 20. életéjét. Az, hogy a színház, az, a, a, az fogjú lejtette, vagy nem tudom, vagy elragadta, vagy magáévá tette, vagy nem is tudom, hogy mondjam ezt a dolgot. Az minek köszönhető? Emlékszik-e olyan alapélményére, amikor azt mondja, akár csak látott valamit, vagy akár szerepelt valamiben, vagy dolgozott valamiben, akkor azt mondta, hogy égyesanyám, én ezt a lovat akarom. Hát ez, ez, egy, ez egy nehéz dolog, de vannak ilyen, vannak ilyen élmények, mondok, uh -huh. csak így, így a teljesség igénye nélkül. Egyrészt nekem úgy indult az egész, hogy 5 koromban a magyar tanára adott egy karinti novellát, földrajz óra 2852-ben, valami múltúságot látott a szememben valószínűleg, és azt mondta, tanuld meg és indulj el az iskolai kimit tudom. Én elindultam, megnyertem, és a városi ajkán szintén megnyertem, ami már azért több iskola volt, 600 színpad, stb. több, és tökében nekem itt került be a kis agyamba ez a gondolat, itt ültetődött el ez a, ez a mag, hogy ez hogy egy jó dolog lehet. Mit jelent színésznek lenni? Aztán, igen, aztán anyám nagy Latinovics rajongó volt, és nekem még volt szerencsém Latinovicsot a Veszprémi Színház színészeként Ajkán a kultúrban látni élőben, és aztán elkezdtem, eh, ahogy a verseket megszerettem, elkezdtem Latinovics lemezeket hallgatni, uh -huh. aztán láttam tőle a Isten hozta őrnagy úr című filmet, a szimbádot, ezek mind meghatározó élmények voltak nekem. Aztán, mondok egy másik, Igen? a Budapestre kerültem, most már az arvisúrába játszottam, amikor azért én nagyon szerettem színházba járni, a mai napig is járok, és mondjuk láttam a katonában a három nővért, a, uh -huh. a tonovot. Tehát azokat a Katonai és a Színháznak a nagy előadásait. Ezek az se amit... Tamás féle rendezések? Tamás Zsámbéki, Gábor, Zsámbéki. Adabok, igen, igen, Igen, több mindent is láttam ott, legalább 6-8 előadást. És, és az a csodálatos, hogy most uh, régebben Údoros Dorottyával, most Basti Julival játszom együtt. Tehát ezekkel a csodás színésznőkkel, akiket akkor én ugye hát diákként csodáltam ezekben hmm. az előadásokban. Aztán mondok még egy utolsót. A filmmúzeumban láttam Uh, ugye ott akkor nagyon jó filmek mentek, uh, szemben az összes többi budapesti mozival, ahol a szocializmus termékeit lehetett csak látni, és én láttam bertolucci az utolsó párizsi filmét Marlon Brando, ami szintén teljesen leütött a lábamról. Tehát az a színészet, és az a jelenlék, hogy ő abban a filmben, meg hát mindenben ott volt, akkoriban, az... tehát ezek nagyon erős, erős, erős impulzusok voltak. Értem én, ez olyan, mint amikor így beég valami az emberfilmbe, és akkor ott marad ki törölhetetlenül. Értem én ezt, igen. Na, hét embere, minden nap találkozunk. Holnap folytatjuk a beszélgetést. Akkor nézzük meg azt, hogy a színházi... Hát, színházis szín... jó? Oké. Okay. De igen, a hét J jó. emberek. Igen, de igen, és nem véletlenül. Nagyon köszönöm, meg A színházi uh, színészből hogyan lesz filmszínész, hogy a kettő együtt hogyan működik együtt, uh, vagy hogyan nem tud együtt működni, erről kedvezem majd dönt a holnapban. Köszönöm szépen, köszönöm. viszont hallásra. Köszönöm szépen, hát akkor... Gratulálok, hadd mondjam már ki. Köszönöm, köszönöm, igen, igen, a díj nagyszerű. És akkor most erre ne is válaszoljak, hanem majd holnap? Igen, megkérem. Jó, jó, hát akkor nagyon köszönöm, és egy további szép estét a hallgatóknak, aki még nagyon siet a mulatság előadásunkat eléri a táli Színházban. abban beszélgetést, hogy Némi színpadi múltról beszélgett. Aztán, ahogyan ígértem, de érdekelne engem az a váltás, amely egyébként nem biztos, hogy feltétlenül olyan nagyon hirtelen következett be, amikor a színházi szerepek mellett megjelentek a filmszerepek. Illetve az is érdekelne, bár nagyon sokat beszéltünk egy időben róla, hogy Seder Péter és Mucsi Zoltán, Pepe és Kapa, párosa, mitől volt annyira ütős, de most, hogy már más típusú szerepek is megtalálnak, most újra merek róla beszélni. Hogyan pozícionálta <gül> be magát a színpadi színész, a színházi színész a filmbe? Hát, ugye ez ott kezdődik ez a dolog, hogy szerintem nincs olyan színész, aki nem hmm. szeretne filmben játszani. Én nem hiszek abban, hogy valaki úgy, úgy, úgy lesz színész, hogy én csak színházba szeretnék. Filmbe bekerülni, ahhoz mázni kell. Jó helyen kell lenni, jó időben kell valamit csinálni, ami megtetszik egy filmrendezőnek, és meg is látja, észreveszi. Szóval ehhez, ehhez, ehhez nagy mázni kell. És... Ez a, ez a mázli nekem, ez, ez körülbelül egy 12 év után következett el, amit az arvisúrában hmm. töltöttem, és akkor jött Mucsi Zolival egy Szent Ivániai Hálom, ami tényleg egy akkora színházi durranás volt, hogy díjakat nyertünk minden, ezt az, ezt az előadást látta Jancsó Miklós, Jancsó Miklós producere, és ennek kapcsán kerültünk bele Szomjas György látóterébe is, vagy legalábbis én, hiszen az Zoli már a roncsfilmben forgatott a Szomjas Gyurival, de én nem ismertem, és akkor így ennek kapcsán keveredtünk bele ebbe a másik filmfőszerebe, és tényleg így indult el a film. Hogy hogy pozícionálja magát, hát másképp kell játszani a filmben. Erre utaltam legfőképpen, hogy mennyire mások az idők a helyzetek sokszor nem Igen. lineáris. Hogyan történik az, hogy az ember belelép a színházban, de hogyan történik az, amikor az ember belelép filmben? A film az egy nagyon érdekes dolog, mert, mert ott egy ott fenn kell tartani a koncentrációt. Akkor is, amikor az ember a büfében ücsörög akár három órát, uh -huh. és az, az a legfárasztóbb, persze, csacsog, olvasgat, távézik, mit tudom én, eszik valamit, de egy komplet hízókúra a film egyébként, <tos> a jó csak mondom. és akkor egyszer csak azt mondják, hogy na, figyelj, most jössz. És akkor ott kell lenni, tudni a szöveget, a karaktert már ismeri az ember valamennyire, vagy volt próba belőle, vagy ha más nem ruha próba, akkor beszélgetett a rendezővel, és hop, ott kell lenni. A színház az egy folyamatos gyakorlat, az egy folyamatos... Training. Egy tréning, próba, egy, egy, egy próbafolyamat, amiben az ember szép lassan beleszívódik a szerepbe, megismeri, körbe táncolja az egészet, és jó esetben eltalálja. A filmnél erre jóval rövidebb idő van, és pont ezért van az szerintem, hogy Magyarországon ritkán van az, hogy próbálnak filmre a filmrendezők, mert ez egy drága dolog, drága műfaj, és ezért sokszor van az, hogy az embertől olyasmit kérnek filmben, amit már amúgy is tud, amit már láttak tőle, és és én ezért nagyon örülök ennek a mostani uh, Trezor című uh, TV hmm. játszott szerepemnek, és, és, és az erre kapott díjnak, mert ez uh, Bergendi Péter és Köblin Norbi egy kicsit más kértek tőlem, uh, mint amit, mint amit szoktam. És, és ezt is észrevették, úgyhogy én nagyon boldog vagyok ettől. Amikor a Trezorban megérkezik, akkor azért idézében mondom már, van egy kész szerep Péter karakter az emberek fejében. Hogyan történik az, hogy valami mást felhozhat az ember ezt kéri, kérik, hogyan dolgoztak együtt? Ön hozta, vagy egyszerűen azt mondták, hogy annyira Már ezzel megírva, már ezzel mm -hmm. megírva úgy volt. Tehát a köbli mm -hmm. Norbert eleve egy ilyen szarkeverő ávost képzelt el rám, amihez nyilván az volt, hogy akkor a göndörhajamat azt eltüntettük, hátra fésültük, egy más típusú, sokkal szikárabb fejem lett tőle, kaptam egy kalapot hozzá, egy kabátot, egy bőrkabátot, ugye ezt, a, ezt, a, ezt az 50-es évek stílusú bőrkabátot, amely teljesen más tartást, teljesen más járást, más modort ad, és igazából ezt, ezt az ember felveszi, elkezdi olvasgatni a szöveget, stb. Az már tudja, ugye, és akkor, és akkor ez egy más típusú, más típusú embert igényel. Mást kell kihozni, mást kell kidomborítani, a, bennem megvan ez ugyanígy. Ez egy, egy, egy gyáva, gyáva szar, ez a pali, akit én játszom, aki meg tudja, hogy a trezorban a, a, a, egy, egy hatalmas ilyen, ilyen pincszerrendszerben lezárt ilyen, ilyen bankszéfben vannak az akták, és az, öt, az ő 56-os aktái rá olyan terhelő bizonyítékokat mutatnak, ami, amiből ő neki repülni fog a feje. És ezért kihoz a börtönből egy, egy sávot, aki egy ilyen páncél feltörő, és azt ajánlja neki, hogy elenged öt vagy tíz évet a büntetéséből, hogyha feltöri a trezort, és ezt az aktát eltünteti. És ezt, ezt a szerepet játsza Angers Zsolt, aki egyébként szintén díjat kapott rá. És, és egy állati izgalmas, krimis dolog, és hát természetesen a rossz büntődik a végén, tehát nem sikerül nekem ezt az aktát eltüntetnem és, és ö, ö, elvisznek az ávosok. Az Lávost elviszik az ávosok. Szerintem ez szép. Azt mondja egyébként, hogy a Rosszányeli méltó büntetését, mennyiben mai mese ez, mennyiben kell katarzis, mennyiben kell igazsága a mai filmekben, mennyiben határozza meg mondjuk így a happy end, egy film fogadtatását, vagy nem fogadtatását? So, ezek nehéz kérdések, és sok is egyszeres, Ugye? Ugye szerintem meg kell különböztetni azokat a közönségfilm igényel készülő szórakoztató filmeket, amik egyfajta hollywoodi dramaturgia mintájára, akár Hollywoodban készül, akár Londonban, Akár Európában, akár Magyarországon vannak ilyen típusú filmek, ott ott a happy ending gondolom, vannak a forgatókönyvnek olyan szabályai a forgatókönyv megírásának, amiben jó, jó azokat a szabályokat, azokat a receptszerű előírásokat betartani, mert ez ki van tenyésztve ez a dolog, hogy, hogy, hogy, hogy erre annak a tömegek. Persze, emellett még el lehet a filmet ezer helyen. Ugye egyszer egy nagy amerikai produkcártől megkérdezték, hogy mi a sikere titka, és azt mondta, hogy hát ha én azt tudnám, akkor már nem itt tartanék. Tehát <Szorítanás> <Szorítanás> ez egy nehéz dolog, sok mindenből áll össze a siker, de mégiscsak ez ilyen. Ezt meg kell követni, és meg kell követni azt, amikor valami Egyszerűen valaki szeretne elmesélni egy történet, és nem gondolkozik azon, hogy ezt hogy fogják fogadni, nem próbálja meg kitenyészteni a, a könyvet, a végét, és azt mondja, igen, ennek a könyvnek nem happy-end a vége. Egyébként a Rezornak egyfajta happy-end, mert itt igazából a pozitív szereplő, én a negatív szereplő vagyok, és ez is, ez is egyfajta ellenemenés a pepeféle Igen, Ezért kérdeztem, hogy beszéljünk, vagy ezért gondoltam, hogy igen. beszéljünk róla. Igen, és én negatív szereplő vagyok, és itt a pozitív szereplő, akivel menni lehet, az, az Anger Zsolti, aki áldozata a rendszernek, és tulajdonképpen ízszonyatosan kiszúrtak vele, és teljesen ártatlanul tölt húsz év büntetést, amit tudom én, a kádári börtönökben érted, és, és, és a, végén, a végén ki szabadul, és az a. Tasnádi Benzel által játszott zongora művész, aki, akinek ő segít megszökni, szintén ebből a frezorból, az visszajön Amerikából egy koncertet tartani, és erre a koncertre őt kihozzák a börtönből, és, és szép ruhába oda viszik, és még a feleségét is oda hozzák. Tehát egyfajta happy end a vége, mégiscsak. De az, az nem az én happy end hanem az ő még. Mert én egy másik szerepet játszottam. családban egyébként a kuflik az, ami így mindent visz, rajzfilmben, mesekönyvben, játékban, de mindez onnan indult, hogy amikor megnézték a gyerekek a kuflikat, akkor így eldobták magukat, és azt mondták, hogy hú. És amikor én meghallottam, hogy az összes hangot önprodukálja nekünk, akkor én is azt mondtam, hogy hát hú. Szóval, hogy is van ez, amikor az embernek egy teljes családot kell megjelenítenie? Hát először is azt szeretném mondani. <Színt> az <Színt> nagyon szeretem a kuflikat, mert én vagyok pofánka, és imádok fölrepülni, és a kuflik olyan aranyosak, hogy nagyon. Igen, nagyon aranyosak. Hát szóval, ez csak egy kis ízel, ízelítő volt. Aki van. esetleg Béla? még kimaradt volna ebből a remek Igen. dologból. Béla Bár Zöden és pofánka szerepeltek az előbb személyesen. Hát... Ez egy nagyon nagy kihívás nekem, és nagyon-nagyon szeretem. Dániel András, aki ezt az egészet kiötlötte, megírta, megrajzolta magukat, a karaktereket, és aztán a KED animációs stúdió, aki ehhez állati szellemes módon bemozgatta ezeket a figurákat, kezdve attól, hogy a repülőgép mikor magasságot akar nyerni, akkor elkezd csapkodni a szárnyával, mint egy pillangó, Szerintem nagyon helyes, nagyon szellemes, és nem csak kisgyerekeknek, hanem egy igazi családi program, ami, ami ö, felnőtteknek is tud szórakoztató lenni. Hát körülbelül ugye hét kufli, hét kufli hang van, Jó, és nem. ezen kívül egy narrátor, és az első 13 részben több mint húsz mellékszereplő volt. Ez egy, ez egy nagy, nagyon nagy kihívás volt. Imádtam csinálni, és úgy csináltuk egyébként, hogy a rendező segített nekem, Mm -hmm. amikor ö, jött egy új karakter, akkor én mutattam hangváltozatokat, kiválasztották, hogy melyik tetszik, azzal felvettük, és amikor ez a hang hat rész múlva újra visszajött, akkor mi is visszatekertük a már felvett anyagot, és én meghallgattam, hogy hogy is volt, mert az ember egy kicsit ugye keveredik a fejében egy idő után. Úgyhogy ez egy precíziós és nagy munka valóban, de nagyon-nagyon szeretem. Igen, pont, ezt akartam kérdezni, hogy az ember elfelejti már, rá. nem csak az, hogy milyen hangja van, de még azt is, hogy hogy hívják az összes szereplőt, mert azért vannak egy páron, úgy a teljes sorozatban. Viszont nagyon izgalmas, ahogy így meglát egy figurát, olvasta előtte a mesét, vagy rögtön a rajzfilmet látta? Ö, ö, ez úgy van, hogy egyszerre vesszük fel a kufliknál a hangos könyvet, uh -huh. és a filmnek, a megrajzolt filmnek a szinkronját. És ez a kettő ugyanabból a részből, nem teljesen ugyanaz, ugyanis a hangos könyv, az minden egyes szó, amit Dániel András beleírt a mesekönyvbe, ugyanúgy azokkal az átkötőszövegekkel, narrátorszövegekkel, stb. A film, az viszont egy picit mást igényel, kevesebb a narráció benne, sokszor párbeszédesebb, picit rövidebb, tömörebb, és néha gyorsabb is, hiszen a filmnek van egy kötött ideje, megvan, hogy hány perc lehet egy ilyen rész, erre szerződések vannak, stb, stb. stb. Ezt, és ezt a kettőt ugyanabból a meséből egymás után veszük fel, és így van meg egy rész és Ebből vettünk fel el, először 13-at, és most a második 13-at, tehát a 26 felé Hi. közeledünk, és a 13 ban 8-at felvettünk. Hát elképesztő kavalkád van a hangokban, és amikor jön egy-egy új karakter, mit tudom én, a háromszemű bogyóőr, vagy Hi. a hatlábú lókutya, akkor én azt mondom, hogy hát akkor a hatlábú lókutya, az legyen egy kicsit olyan, hogy... Hogy egy ilyen morgós izés. Akkor mondjuk erre azt mondja a Krisztófa rendező, hogy jó ez tepe, de legyen egy kicsit magasabb lágéban ugyanez, mert a, az ilyen mély az mondjuk a a, a, a, fat, a beszélő fatuskónak a hangja. És akkor legyen ez... Ne? Na ez jó, ez egy ilyen kis pincsi, akkor maradjon ez, és akkor mehet. És utána ezt visszaadják nekem ezt a hangot, hogy egyébként valószínűleg hatlábuló kutyát teljesen másra csináltam, <gül> tehát ezt most ne vegyék kézpénznek, hogy ez pont így van, de azt tudom, hogy a varázs gombáknál ez az, az én ajánlatom volt, mm. hogy én szombathelyen érettségiztem, nagyon szeretem Vasmegyét, és ismerem ezt a Vasmegyái, kicsit a Vasmegyájai akcentust, és akkor mondtam, hogy milyen lenne, hogyha a varázsgombáknak lenne egy ilyen hangja, hogy hogy, oj, beleharapsz a kalapunkba, oj, oj, akkor akkor, oj, oj, oj, oj, kicsit nem te tudod, na, ti próbálod, na, na, ugye, mondtam, és akkor ettől lett ez a, ez a Vasmegyei <híl> tájszólás a varázsgombáknak. Egyébként ez egy hihetetlen lehetőség is, mert hát ennyiféle hangot, azért, hogyha emberekről van szó, meg embereket játszik, vagy embereket szinkronizál, nem is tudnak kipróbálni. Tudt, hogy ennyiféle hangon tud? Ö, hát f, én csak annyit tudtam, hogy én, én 36 éves korra még egyáltalán nem szinkronizáltam, mert egy olyan független társulatban cseperedtem én fel, mivel a színművészetire nem vettek fel engem, műszaki egyetemet végeztem, és egy olyan társulatban cseperettem, amit nagyon szerettem, de, de sem a tévé, sem a rádió, sem a mozi, sem a szinkron nem igazán talált meg minket. És amikor én nekem jött egy nagy áttörés, ami a Mucizolihoz kötődik egy centiványi állam előadás, akkor hívtak ki először szinkronizálni, egy olyan szinkron rendező, aki látott egy darabban, és megtetszettem neki, és akkor kihívott, és először icipici szerepekkel, mondom, 36 évesen kezdtem ezt mm. el. Tehát ez, ezzel azt üzenem mindenkinek, hogy soha nem késő semmi, mert tényleg el lehetett ott is kezdeni, csak be kell ismerni azt, hogy 36 évesen semmit nem tudok erről a dologról, néha kevesebbet, mint voltak ott 10-12 éves srácok, akik már évek óta szinkronizáltak, és sokkal nagyobb rutinjuk volt nálam. Tehát, tehát ebbe kell állni ebbe a sorba, és ezt el kell tudni viselni, és amikor beszélgettünk szinkrorendezőkkel később, akkor én mindig azt mondtam, hogy én imádnám, hogyha rajzfilmeket szinkronizálhatnék. És hogy ezért, vagy pedig egyszerűen véletlenül valaki belelátott a hangomba valamilyen szerepet például a Shrek 4 én voltam a gonosz, a Rumpenskirsky nevű figura, aki folyamatosan parókákat cserélgett, vagy pedig egy idő után megtalálta a Gru, ami hát egy óriási szerep volt, azt nekem nagy boldogság volt. Most a grú persze, az csak egyféle hang, de egyébként csak elmondom, hogy 31 tekercset kellett castingra megcsinálni. Hí? Tehát nem az volt, hogy fölvettünk 5 tekercset, és akkor eldöntik, hanem 31-et meg kellett csinálni, az már a fél film majdnem, ez az egynegyede. Egy és nagyon sokáig hezitáltak, hogy én lehetek-e a grú, mert mert a Steve Carell, aki az eredeti hangot adja, annak egy kicsit magasabb lágéban van a hangja, nem ilyen reszelős a hangja, mm -hmm. mint az enyém, és ez a hollywoodiak nem igazán tetszett. Játékban elfogadták, tetszett nekik, de valahogy azt szerették volna, hogy a, ezek a hangfrekvencia hullámok, ahogy kiadja az ember hangját a rajzolat, hogy ez teljesen leszedje egymást, és nem találtak olyan magyar szereplőt, akinek ugyanígy rezgett a hangja, és addig-addig castingoltak, -addig próbálkoztak, még. Végül azt mondták, hogy egyes fenyő, akkor jó lesz a szeret És akkor én így, így kaptam meg a grút egyébként. Hát gondolom, hogy azért a kuflikkal nem kellett egy ilyen harcot vívni, mert hogy ez úgy tudom, hogy rögtön így elsőre meg Képzelje, ott is voltam castingolni. Igen? Tehát ők megnéztek több embert, uh -huh. aha, és, és kihívtak valóban a CAD stúdió, kihívott egy casting állati aranyosak voltak meg minden, tehát nem az volt, hogy kiküldték Los Angelesbe a hangomat, és ott döntötték el, <gül> hogy jó-e vagy nem, hanem ők maguk, és megcsináltatták velem a hét kuflik, egy, egy vagy két mesét felolvast, talán egy-két pici karaktert még módosítottunk, beszélgettünk kicsit, emtód Géza, a stúdió vezetője, a Géza is adott tanácsokat, hogy hogy lehetne szép húzni ezt a skálát a hangokra, stb. mert az első pillanattól kezdve az volt az elképzelésük, hogy ezt egy ember adja az összes hangot. És Nekem ez nagyon tetszett, és tulajdonképpen úgy tudom, hogy engem választottak akkor. Szóval, szóval ezt is meg kellett nyerni. Hát a második körben már nem Casting voltak, ott, ott, ott, már, ott már mehetett egyenesen. A saját gyerekeivel leteszteli ezeket a filmeket, akár a kuflét, akár a grút, hogy. Na, figyeljetek, ti mit szóltok hozzá. <gül> <gül> Szoktunk hülyéskedni a gyerekekkel, nekem a két lányom azok 23 és 21 évesek, és a legkisebbik gyerekem a Marti ő 12 és fél. Tehát egy picit már kifele megy ebből, de a kuflikból olvastam neki, de nem csak a kuflikból egyébként, hanem én nekem nagyon jó kapcsolatom van a pagony kiadóval, és van egy hangos könyvem a kuflikon kívül is náluk a Csoda és Kósza című könyvből, a két lótörténet, ami szintén nagyon aranyos, és azt is olvastam neki, sőt, nekünk a Marti fiammal volt egy olyan játékunk, amit ketten találtunk ki, hogy beült a fürdőkádba, és akkor én időnként odaültem mellé és a fürdőkádban voltak Lego figurák. És abban volt ilyen cowboy, volt idős nénik, fiatal kisgyerek, mindenféle legó figurák, meg dinók meg minden, amikkel ő játszott még, amikor kicsit kisebb volt, és akkor euh, én egyszer csak, mivel ott volt vagy 15 ilyen figura, egyszer csak megfogtam az egy ilyen, se, egyik ilyen serífszerű figurát, és azt mondtam neki, hogy itt az egész falu! Na akkor először is, és ez volt az itt az egész falu játék, amiben volt mindenféle figura, és akkor közösen találtuk ki vele, hogy melyik karakter, milyen legyen, milyen hangja legyen minden, de amikor én nagyon erőteljesen megkülönböztettem a hangokat, akkor a Marci mindig azt mondta, hogy apa, ne ennyire, ennyire ne, ennyire ne. Szóval lehet, hogy neki picit félelmes volt, amikor én ennyire megrajzoltam. Úgyhogy egy kicsit, kicsit közelíteni kellett a... a a, a, a karaktereket egymáshoz egy picit, de azért volt a serif, meg volt a nagyon buta rendőr, aki mindig úgy beszél, hogy nem is, jaj, ma, ma nem eskám, nem értem, most mi van? És akkor mindig a falut megtámadta egy dínó, meg voltak oroszlánok is, meg minden, és akkor általában a dinók meskettek. és a marci mindig a dinókkal volt, és azok gyakorlatilag legyőztek mindenkit, a serif hiába próbált ügyeskedni. Színész, rendező és a Nézőművészeti Kft. oszlopos tagja, és tulajdonképpen ezt azért is emeltem itt ki, mert, mert nekem egy kicsit mindig bizarr, amikor egy színész, egy művész vállalkozik is, és nem csak a közönség kapcsolatára kell fókuszálnia, hanem a megélhetésére. Szerintem ma már nagyon sok színész van egyébként. Ez, egy picit ez a, ez a gondolkodás szerintem átalakul. És én nem, nem, nem gondolom, nyilván az volt, hogyha túl nagy hangsúlyt kap a vállalkozói rész és a arccal a ön felé Uh -huh. van valaki, az nem tesz jót, de én úgy érzem, hogy itt a Néző KST-nél nem erről van szó, hanem egyszerűen arról, hogy saját ötleteinket és a saját kreativitásunkat megpróbáljuk megfogalmazni olyan módon, uh -huh. hogy, hogy ne kelljen feltétlenül várni, hogy a telefon. Aha. hanem egyszerűen vannak ötleteink, és akkor azt mondjuk, hogy ezzel a, ezzel a non-profit közhasznú formációval ami van nekünk, tudunk beadni pályázatot, tudunk koproduktárt, mm -hmm. e partnereket keresni, és tudunk befogadó színházat is mm -hmm. keresni hozzá. De, de kit kell ilyenkor meghódítani, mert ugye a klasszikus színházban az ember színésze, ugye, az a közönségét kívánja meghódítani, és hát nyilván a művészet minél magasabb lépcsőjéről, és mindenféle szerep mai vannak, de itt, itt azért kicélzünk meg a pályázat kíróit vagy, vagy a potenciális vásárlót, vagy hogy megy ez? Nem, hát mi csak a nézővel foglalkozunk, uh -huh. és a pályázat kírói az, az, az, az egy mázli, hogyha uh -huh. sikerül olyan témát kitalálni, uh -huh. ami nekik is tetszik, és amit, amit, amit megsegítenek. Meg, meg de az az igazság, hogy ez már egy jó pár éve működő rendszer, uh -huh. ez a néző KST, 8, 8 éve létezik, 10, 10, bocsánat, Aha. ami azt jelenti, hogy jelen pillanatban most mondok egy számot, mi négyen vagyunk itt tagok, uh -huh. négy színész, egy dramaturg és egy ügyvezető igazgató ebből áll a minitársulat, uh -huh. nincs épületünk, Uh -huh. Körülbelül 6 különböző helyszínen játszunk, plusz járjuk az iskolákat az ifjúsági darabokkal. Uh -huh. Több mint 200-at játszunk évente. Fantasztikus, Ez nagyon jó. Ez nagy szám. Uh -huh. Na most azért mondom, hogy... és 15 különböző előadást forgalmazunk, 7 ifjúsági és 8 felnőtt előadást. Igen, engem, e, e, maga az előadások is fantasztikusak, és akkor is néztem egyébként a honlapot, sajnos nem láttam előadást, de most már biztosan fogok nézni egyet kettőt De én azt kérdezem, de... hogy hogy hogy választja ki. A <laughs> Hogy választja ki a témát? Mert itt van például egy nagyon izgalmas, a gyáva például, vagy az a, az a téma, hogy a gondok, például, a gondnok, amire itt nem láttam kijelölt időpontot, de a gonnok egy nagyon klasszikus színházi, hogy is expozícióból, Igen. nagyon finom kis darab lehet a maga módján. Tehát, hogy hogy választják Igen. ki ezeket a témákat? Igen. Jó kérdés. Ez dramaturg, a sző gondolkodó ebben egy igen. Tehát tulajdonképpen minden döntést közösen hozunk meg, Aha. és ez egyik kirkütűzés, hogy a néző Kft. hozon mutasson be korkás magyar darabokat, Igen. és ebben például Há, több Hájános bemutatónk van, vagy mit tudom, én van a Tarantino kutya, szorítóban csinő színvének egy átirata Székely Csaba tollából Szikszai rémus rendezésűen ez is a mi darabunk, és vannak olyan darabjaink is, amik tehát mi magunk fejlesztünk, magunk írunk, ilyen az Esztrád című előadásunk, ami uh -huh. konkrétan a médiára, és a médiából ránk ömlő uh -huh. hát, Mindenre. A tömegre reflekszál. <gül> és, és, és abban is van a kortás írások is, Dragomány Györgytől kezdve Vinnai uh -huh. András, Tastán Vista és de, de De abban vannak saját fejlesztésű jelenetek is, improvizációkban létrehozva. És a uh -huh. gyáva uh -huh. az az kifejezetten egy olyan ötlet volt, hogy próbáljunk meg um, egy két szereplőre uh -huh. csinálni, egy vagy két szereplőre egy olyan egyszerűen előadható, de uh -huh. professzionálisan megcsinált előadást, uh -huh. ami a drogtémát valahogy zsigeri módon be uh -huh. a színházba, és akár az iskolába, tehát ezt egy osztálytermi közegben, uh -huh. Iskolai körülmények között is tudjuk játszani. Uh -huh. Fél óra előkészülettel uh -huh. nagyon erős, 370-et játszottunk belőle, uh -huh. tulajdonképpen ez, a, ez lett az ifjúsági programunk zászlós hajója, uh -huh. és ezután még hat másik előadást hoztunk uh -huh. létre, amiben van. Uh -huh. Iskolán belüli bántalmazástól kezdve, családon uh -huh. belüli erőszak, uh -huh. tolerancia, másság elfogadás, uh -huh. Adi és Petőfi uh -huh. története, uh -huh. a levelezéseik és a prózaírásaik nyomán. Uh -huh. Vagy a kézmosás fontosságáról színű uh -huh. darab, ami egy ANTS-es orvos és egy baktérium uh -huh. játszik. És, és Bocsánat, de nevetek. Na, örülök teki, aminek, aminek ugye az a lényege, mert annak is van egy igazi lényege, Olyan. nevezetesen, hogy az sulikban lehet egészségmegőrzésről, uh -huh. egészséges életmódról, esetleg védőoltásokról uh -huh. szakemberrel beszélgetni az előadás után. Éppen, akkor pont ez az én igazi kérdésem, hogy hogy képzeljük el, mert a klasszikus darabokat, azt tudjuk színpadon, akár kukucskálódoboz módszerrel, de vannak melyen szabad térben is működő különböző itt Ez interaktívak az önök műsorai, tehát itt utána van beszélgetés, vagy itt. Vagy... Ö, maga az előadás is kifordul a nézők uh -huh. felé, az összes uh -huh. ifjúság előadás, ezt mindegyiket én rendeztem egyébként, uh -huh. és egyben játszom is agyában. Uh -huh ne gyulai eszerel közösen és a színészekkel közösen uh -huh. fejlesztjük őket. Uh -huh. Mindegyiket úgy kell elképzelni, hogy az előadás a humortól a, a, a gyomor összeszorulásáig uh -huh. egy ilyen görbén halad, uh -huh. és a hidegre a meleg, a melegre a hideg folyamatosan, amitől uh -huh. én, én a, és, és a diákok nyelvén sikerült, uh -huh a humort is átvinni úgy, hogy uh -huh. nagyon, nagyon leköti őket, és nagyon szeretik. Uh -huh. Ezért újabb és újabb meghívásokat szül, ha valahol eljátsszuk az előadást, szinte bármelyiket. Uh -huh. És mindegyik előadáshoz tartozik egy feldolgozó beszélgetés, foglalkozás, uh -huh. ami szakértővel uh -huh. van. A gyávához egy adiktológus szakértőt viszünk, uh -huh. a, a, a családon belüli erőszakhoz egy ö, olyan érinket, Hölgyet, aki könyvet írt a témában uh -huh. az asszony vervet tímmel. A, a, a iskolán belüli bántalmazáshoz egy szakpszichológust, aki kifejezetten bullyinggal foglalkozik. Uh -huh. Az Adi Petőfihez egy kortás költőt viszünk, aki... Lehet beszélgetni kortás és klasszikus költészetről, vagy akár Slam mm. Poetry-ről, mm -hmm. de van, hogy rockstárokat viszünk. A Bexoli mm. lovasi andrás mm -hmm. kis is volt már velünk ezen az előadáson. És a, a kézmosás fontosságáról a címarnahoz pedig egy infektológus szakorvos tudunk vinni, a Nógrád megyei ANTS tisztőország. <gül> Nagyon tetszik. igen, kontaktusáink. Nekem tetszik a dolog, és sajnos kevés, de egyébként erre egyébként külön is érdekes lenne benne, hogy mennyire át kell alakulni a mai színháznak egyébként, mennyire közel kell lépni az emberhez. Ugyanakkor nem szabad elengedni a, a legfontosabb szerepét, hogy az igazi művészetet kell az emberek közelébe hozni, de csak a valóság segítségével, valahogy így keresem itt a Pontot, de nem tudom, hogy jól közelítem -e. Hát mi, mi, mi, az biztos, hogy mi ezeket az előadásokat konkrétan házhoz tudjuk vinni, Szuper. ami azt jelenti, hogy iskola időben, két lyukas órában. Mm -hmm. e ezt gyakorlatilag el, el, el lehet játszani, és erős élmény tényleg mindegyik. A maga módján mind más, de mindegyik minőségi, és mondom, ne, nem tudtunk volna ebből a hét előadásból kiegészülve a klam háborúja című mm. monodrámmal, amit a kolibri nél játszom. Mm. Mm -hmm több mint 1200-at játszottuk. Fantasztikus. Hát, ebből, a, ebből a nyolc előadásból Ez nagyon nagy szám. Péter, azt hiszem, hogy engem például már biztos, hogy ki akarom próbálni, és meg fogom nézni, keresek alkalmat, látom is itt ebben a honlapjukon, hogy hol lehet megkeresni, és a hallgatóknak is ezt szívuszivel ajánlom ezzel a beszélgetésünkkel a hét embere szerepe önnek most befejeződött. Nagyon szépen köszönjük munkatársaim előtt a beszélgetést. Remélem, köszönöm, hogy jó, jól érezte magát velünk, és hát hallgasson is civil Rádiót, és én köszönjük, hogy beszélgetett velük. Mindenképpen Köszönöm, köszönöm. én is, és tovább szép napot.